Jó estét, kedves hallgatóink! Megkezdjük magyar nyelvű adásunkat. Mikrofonnál Sohár István. És Harkó Gyöngyőr. Kedves hallgatóink, múlt héten jött a Magyar Lobbytól, tippták Bélától igen, egy érdekes levél, hogy miért nem ünnepeljük mi is a, a július 4-éhez hasonlóan különböző nagy ünnepeinket. Hát én nem tudom, az én életemben a legnagyobb ünnep az volt, amikor az oroszok végre kikotródtak az országból. Ez június 30-án, 1991 június 30-án fejeződött be, és 1990 március 10-én Moszkvában halálért egyezmény alapján ebbe az időpontban rögzítették, de az utolsó katonavonat az 16-án hagyta el június 16-án az országot és az utolsó orosz katona ott a hídon átment úgy emlékszem, hogy az 17-én bár itt a, a internet hír szerint Silov altábornagy június 19-én hagyta el Magyarországot és június 30-át a Magyar Szabadság napjának ö, ö, állapították meg. Itt egy részlet Bertók Lászlónak az írásából, hogy június 30-a, ma van a szabadság napja, ma ünnepli az ország. Hogy kimennek az oroszok. 19-én ment el az utolsó katona, mint ahogy mondtam. Megszólalnak a harangok, többféle felhívás is volt, hogy szólaljanak meg, hogy minél hosszabban, hangosabban szóljanak ma az egész országba. Érzésem szerint ezért mentek ki ők 16- vagy 17-én, hogy ne a harangzuggás közepette kelljen ottan szépen elsonfordálniuk ott Szob nála, nem szob, csap, azt hiszem, csap a, a, a határon, ott a kis hídon, ahogy átmentek. Szóljanak igen, ez nem Nándor Fehérvári győzelem, nem temetés, sokkal inkább az Isten tisztelet harangja, hogy menjünk templomba önmagunkba hálát adni. Em reménnyel és erővel megtöltekezni, hiszen nem mi győztük le őket, nem mi zavartuk haza őket, bele a jó édesanyjukba, bocsánat, hanem maguktól mentek, mert végül őket, bele a velük szemben álló része megerősödött, nagyon erős lett, megijesztette, megrodgyantotta őket, mert hazugságra, propagandára, erőszakra épült a Moszkovita Birodalom, és úgy látszik, vannak pillanatok, amikor a gyenge is vehet erő, levegőt, nevethet, nagyot ugorhat, táncolhat, amikor az igazság győz, Isten, természet, idő, adjuk már hálát az ismeretlen úrnak, örüljünk és gondolkozzunk. Én úgy gondoltam, hogy először beteszek egy kis zenei részletet, amelyik a kommunista időket idézi, és utána még egy rövid kis cikket fogok ismertetni, és utána lesz a fölszabadulással kapcsolatos dal. Tehát először hallgassuk meg a, a kommunizmusról szóló részt. láttuk. De itt keresem nézem dekenős. Chapot! Vigyáz! Szaszonon tisztel! úgy érzem, hogy ennyi ebből elég volt, de kellett emlékeztetni még az idősebbeket is, és a fiataloknak pedig egy kis hangulatot adott talán ez a, ez a zene. Minden esetre nekem elég nehéz erre emlékezni, hogy mi volt ott Magyarországon 45-44 éven keresztül egy borzalom volt. Az egyik vicc volt talán a, a legjobban jobban ezt az es évek elejét, hogy egy budapesti nagy bérházban ilyen körfolyósok voltak az udvar felé, és a házmester nagyon rázza a vészharangot, és mindenki rohan ki, és a házmester kiált föl nekik. Emberek, ne ijedjenek meg, csak tűz van, semmi más nincsen hiszen akkor volt a csengő frász, amikor nem lehetett tudni minden éjszaka, hogy ki az, akit elvisznek a börtönbe. Szeretnék egy rövid részt Mérai Tibor cseppfolyós Magyarország című könyvéből idézni. 1956 szellemi, politikai, demokratikus öröksége látszik-e megjelenni a mai magyar társadalomban, a kezdődő új demokráciában? Ez egy, úgy látszik, ez egy interjú részlet volt egy könyvből. Nem lehet egyszerűen és egyértelműen válaszolni erre a kérdésre. Egyfelől természetesen látszik, hiszen Magyarországon szabadság, több pártrendszer, demokrácia van. Közeli napokban az utolsó szovjet katonák is eltávoztak Magyarország területéről. Mind, mindebben 56 valósult meg. Másfelől az is tény, hogy 56 azért inkább határozza meg, hogy mit nem akar, semmint az, hogy pontosan mit akar, E tekintetben tehát nincs viszonyítási alap. Harmadrészt, ha van, amiben 56 nem valósult meg, és épp ez a legfájdalmasabb azok számára, akik megérték 56-ot. És itt nem vitákra, parlamenti veszekedésre, vagy ellentétekre gondolok. Ez előre látható volt, és hozzátartozik a demokráciához. Arra gondolok, amit az ember az újságokban olvas, vagyis amit hall, hogy 56 ma már senkit nem érdekel. Ezt a mondatot én 30 évig hallottam az emigrációban. Olyanok szájából, akik hódoltak a kádár rendszer előtt, de rendes emberektől is, akik nem hódoltak, csak csupán tudomásul vették a létét. Ők azt mondták, miért csinálsz te magyar lapot, miért szerkeszted az irodalmi újságot Párizsban, miért lengetitek az ötváros zászlót. 56 ma már nálunk senkit nem érdekel. Én azt gondolom, hogy ez nem egészen így van, hiszen egészen 89-ig nem volt szabad erről beszélni Magyarországon. Tiltották és büntették, és ez utána pedig a mi korosztályunkban, akik valóban fiatalok voltak 56 ba azok nem felejtik ezt soha, tehát nem... Nagyon vonatkozik ez a... Nem, elnézést, de nem szabad elfelejteni. Tehát azok, akik tudnak róla, azoknak mondani kell az 56-ról. Én szerintem ezt így látom. Így van. Tehát filmeket, valódi filmeket, nem akarok mostan példát mondani, hogy milyen filmeket, nem. De nagyon jó és érdekes filmet mutattunk be a... Bólyai előadás sorozat keretében egy részes filmet, amiben még élő 56-osok mondták el az élményeiket, és nagyon jól bemutatta, hogy mi volt a háttere, és ennek a, az 56-nak az eseményeit is. Kedves hallgatóink, most hallgassuk meg annak a zenei résznek a második részét, amelyiknek az a címe, hogy Boldog Szép Napok. Mind az előzőt, mint a mostanit is, a Beatrice együttes énekli és játsza. Hallgassuk meg most akkor ezt a dalt. 1991. június 30-án az utolsó szovjet katona is elhagyta hazánkat. Azt hiszem, hogy onnantól kezden mondatjuk, hogy eljöttek a boldog, szép napok. Kedves, kedves hallgatóink, gyönyör, rövid vakáción volt, és alkalma volt találkozni unokájával, és most erről fog egy írást önöknek felolvasni, amit ő írt. Kedves hallgatóink, én szerettem oda beszámolni röviden arról, hogy, hogy milyen vakáción volt, de talán sokkal érdekesebb az, amit leírtam az unokámról, aki magyarul próbált tanulni, és ezt szeretném most felolvasni. Kicsikati. a kinti júniusi párás hőség után felmegyünk a 33. emeleti lakásba. Jó esik a légkondicionált hűvös levegő. Szép kilátás nyílik Hongkong kormányzói épületére és a körülötte lévő rendezett szép zöld parkra, na meg a lent mozgó piros-fehér taxikra. Még Kaulun szigete is jól látszik, és az utasokat szállító hajók. Ezt is meg kell fizetni Hongkongban, mert nagy dolog, hogy az ablakból nem csak egy másik épület falát látni. Persze a lényeg mindenképpen kicsikati. A környék biztonságos, játszótér, játszóparkok, úszómedence, kedves, még a régi Hongkong hangulatát sugalló mosolygós emberek. A kicsi lány elhelyezkedik a kanapén, rendezgeti kedvenc játszótársait, denkin kutyát, az új Koreából hozott Hellókitit, az Apple Store nevű babát. És közben énekelni kezd egy aznap tanult Cantonese éneket. A mandarin verset már megtanulták. Hirtelen rám néz, aztán a falra mutat, ahova felfüggesztettem a saját készítési tanító eszközömnek három. Eszközömet három rajzolt gyerekfigurával és egy nagy sárga papírból kivágott és ragasztott napocskával, valamint egy számomra is meglepően jól sikerült rajzolt és festett sokszínű délcek kakassal. Nomi, énekel! Kicsi Kati, Nomi, énekel! És elkezdtük énekelni a már tegnap megismert és számára nagyon izgalmas újabb Hungarian song út a Péter, jó reggelt! A már odakint még halkabb, de mire elérjük a napfelkelt szöveget, már jó hangosan szól a nóta, és aztán a szól a kakasunk, az a nagy tarojú, már a folyosón is hallatszik. A gyerek szépen ejti ki az A hangokat, és az R is jó erősen hallatszik. Még egyszer? kérdem én. Hm, mondja. Én újra próbálkozom, még egyszer? Igen. És most mosolyogva mondja, hogy igen. És utána boldogan köszönöm! Nehéz a gombocot nyelni a torkomban, pedig ő csak valami kedveset akart mondani, mert tudja, hogy a köszönöm akkor hangzik el, hogyha valami jó történik, és valaki boldog. Álkat a Péter, jó reggelt már odakint! Sok erőt ad a isten egy nagymamának ilyen helyzetben, amikor olyan könnyen sírva fakadna a szomorúságtól és a boldogságtól egyszerre, de kacagva énekel magyarul a dél-kínai tengerpartján élő kisunokájával, és versenyszerűen kiáltják tőle egymás hangját, kukuriku! Keresi önmagát a kis magyar, és meg is találja. Szereti a magyar énekeket, szavakat ismétel, büszkén mondja mindenkinek, hogy I speak Hungarian. Közeledik a vacsora idő. Kis asztalához ülve rám néz, és ezt mondja, kicsikati ül. Ezt két napja tanultuk. Én meg új szóval próbálkozom, és eszik. Kicsikati ül, és eszik. Majd megkérdem, nomi ül előbb fejét rázza, majd bizonytalanul, de kimondja, nem ül. És hogy a boldogságom még teljesebb legyen, hirtelen széles mosolyjal mondja, áll! Állok és csodálom ezt a messzire sodor csöp magyart, aki valósággal issza magába anyanyelvünk szavait. És ha augusztus 24-én beszélhetek vele, és láthatom a technika csodája folytán a három éves születésnapján, nem lesz hazugság, amit mondok. Isten éltessen, kicsikati, nómi, no, nagyon boldog. Felé a tonopszépényes, felé a tonopszépényes, én nem süti. Ganyesen Ingem nem Shyti Ganyesen Feles <laughs> yet Shalash Halodot Feles yet Shalash Halodot Zim Sivam Gazba As the moon over the A te a gyabát nem örülnek, csak buszban ott a te csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy mikor felolvastam az írásomat, ezt nem tudtam elmondani. Most szeretném, de először azt, hogy csángó énekeket hallottak, és csángó gyerekeket énekelni. A csánguk is próbálják az anyanyelvüket tartani, átadni gyerekeinek, mint ahogy én is próbáltam. Hongkongban ezt tenni, és arra gondoltam, csak azért szeretnék most még beszélni, mert eszembe jutott az, hogy itt milyen szerencsés helyzetben vannak az édesanyák, édesapák, nagymamák, nagytaták, rokonok, hogy magyar óvodák vannak a környéken, magyar iskola van, magyar cserkészet, templomok vannak, ahol magyarul hallhatják az Isten igényét a gyermekek. Magyar klub van, ahol magyar programokat hallgathatnak. Magyar, ö, magyar örökség központ van, ahol előadásokat hallhatnak. A vershangjától verseket, a bójai körtől tudományos előadást. Nagyon sok minden működik a környéken, magyar nyelven és olyan szerencsések itt az emberek, hogy ne felejtsék ezt, és használják ki azt, ami körülveszi őket, és ami ápolja a magyar nyelvet és a magyar kultúránkat. Kedves hallgatóink, most gyöngyvér fog beszámolni a magyarok találkozójáról. Kedves hallgatóink, egy internetes összefoglalóból fogok most olúzni. Négy napon át gazdag programsorozat a magyar világtól hát találkozón, Balaton lellén, mondja a cikk, jó volt magyarnak lenni. Balatonlelle városában négy napra otthonra talált összmagyarságunk. Minden volt, ami magyar. Mostantól három méter magas, vöröskő alapon erdélyi tölgyfából készült megmaradásunkért című jelképmű reprezentálja a magyar összefogást a Magyar Világtalálkozó rendezvény sorozatának emlékét némi némiképp megidézve a korábbi nagy találkozók hangulatát. Június 30 és július 3 között négy napon át 12 helyszínen több mint 100 program zajlott le, melyekre számos tengeren és határon túli országból érkeztek résztvevők, írják Magyarországról. 12 konferencia, a két nagy színpadon ezernél is több fellépő művész, együttesek, zenekarok, koncertek, találkozók, versenyek zajlottak, miközben a látogatók megkóstolhatták a magyar konyha ízeit, finomságait és italait, borait, megtekinthették a júrtasátrok kézműveseinek termékeit. A nagyszabású rendezvény rendben, fegyelmezetten zajlott le, és a hideg, esős, szeles idő ellenére a négy nap alatt sok-sok ezer embernek nyújtottak élményt, a nagyrészt ingyenesen látogatható programok, amelyek csak nem mindegyike a tervezettek szerint zajlott, széleskörű összefogással, számos civil szervezet együttműködésével. A vasárnapi ökumenikus záró istentiszteleten az egyházi vezetők áldást és békességet kívántak a Kárpát-medencében és a nagyvilágban szétszóratott magyarság jövőjére, mely mint hangsúlyozták csak összefogással képzelhető el, határon innen és határon túl. Meg szeretnék is, is, ismertetni, szeretnék egy pár programot Magyar Lengyel Két Jó Barát címmel a következő eseménysorozat. Magyar Lengyel, Lengyel Barátság napval kezdődött az eseménysorozat, amelyen többek között Fodor Lajos, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára és Román Kovácski a Lengyel Köztársaság Magyarországi Nagykövete méltatta a két nép legendás barátságát. Eljöttek többen Lengyelországból, ott voltak az 56-osok, az Rényi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem vezetője, Magyar Honvédség, Budovika Zászlója, Honvéd tisztjelőkjei. Csak röviden erről ennyit, református tanácskozó zsinata e, zajlott le ugyanott. Utána még egy nagyon érdekes dolog, a látványos megnyitó ünnepségről szeretnék egy pár szót szólni. Július elején 1 került sor a világtalálkozó impozáns hivatalos megnyitójára. Az ünnepélyes menet a pénzügyös zenekar hangjaira Rákóczi indulóra vonult a főtérre, elől a történelmi zászlósort vívő Bánfi Hunyadi Suhanc együttes viseletben ültözött tagjai vonultak, majd a Szent Korona érkezett a korona másolatával Vestergan Miklós tárogató zenéjére, a történelmi vitézirend a Magyar Tengerész Egyesület Magyar és a Magyar Lovagrendek kíséretével, hát, Csodálatos lehetett ez a felvonulás, még egy kicsit erről. Az ünnepségen először Steinbach József református püspök, szerbikémre evangélikus püspök is várnagy hogy László római katolikus esperes mondott egy-egy foházt a magyarságért. Ezután a világtalálkozó elnöke dr. Tanka László, majd Balaton lenne város polgármestere Kenéz István üdvözölt a nagyszámban megjelent vendégeket. A megnyitó műsor jelszavához méltón, Hazádnak rendületlenül légy híve Pörös Martin Mihály szózatával kezdődött, amely felvidéki, amelyet felvidéki előadóművész Tarics Péter adott elő, majd a Magyarság 20. századi sorsfordító eseményeit idézte fel a Nagyváradi Kis színház két színésze Kistörék Ildikó és Varga Miklós Márai Sándor több írásának versének részletével. Hát, nagyon szép lehetett. A világ magyarságáért elismerések között elismerést kapott dr. Horváth János, amerikai magyar állampolgár, a országgyűlés korelnöke, Durai Miklós felvidéki közíró, és mindenkit nem sorolok fel, hanem, lássuk, Nik Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagrend alapítója, és az utolsó a felsorolásban, Kenéz István, Balatonlelle Város Polgármestere. Megmaradásunkért jelképmű az emlékparkban, ezt már említettem, egy nagyon érdekes dolog, ez sor kerül ezután a szomszédos emlékparkban a megmaradásunkért jelképmű ünnepi és átadására, amelyet az első magyar világtalálkozó emlékére a Magyar Összefogás jegyében dr. Tanka László, világtalálkozó elnöke és Kenéz István, Balatonlelle Polgármestere felkérésére Farkas Laki, Jakab György faszogrász alkotott, a Gyerdő Szentmiklósi Kopat Zoltán által adományozott erdvégyi tölgyfából. Hát ez egy szép összefogásnak néz ki. Most, hogy milyen programok voltak. Magyarság híd, Hungarikumok konferencia a Szent Miklós hajón, aztán tudósok tanácskozása, aztán nemzetközi irodalmi ankét, 56-osok találkozója, sztárok és fesztivál, hát nagyon sokan léptek fel, ezt nem sorolom. Aztán volt szépségverseny, foci és ki mit tud, mind érdekesnek tűnnek, finomságok és jó italok, szép volt a világtalálkozón kiállító, szakácsok, finom ételek, italok, volt ökösütés, malacssütés, grillezés, halétel, házi lepény, faszenes, kürtőskalács, bográcsos, egytál ételek. Hát ilyenkor az ember nem, már, már úgy, már úgy a, az ételekre megintul a nyáll elválasztásom. A végén pedig köszönetet mondanak minden szervezőnek, és főleg azért, hogy ilyen szépen egységesen zajlott le minden. A világtalálkozó, világtalálkozó látogatói köszönetet mondanak, és a szervezők az együttműködő szervezeteknek, segítőknek is támogatóknak, és, és megígérik, hogy jövőre újra találkoznak egy magyar világtalálkozón. Jövőre veletek ugyanitt ez a vége a közleménynek, és ez szerintem egy nagyon nagy dolog volt, főleg azok számára, akik megjelentek nézőként, és. Én szerintem ez egy pozitív rendezmény volt, és nagyon örülök, hogy jó hangulatban hogy el mindenki ezt a balaton lelle Magyar Világ találkozót. Erről ennyi. Kedves hallgatóink, most hallgassunk meg egy dalt, Cserkovics Béla szerzeménye, aki 130 évvel ezelőtt született Szegeden, és ma tőle játszunk még egy néhány dalt. Máté Otília fogja énekelni a yeah. Kedves hallgatóink, Revicki Gyula költő 1855-ben született, és 1889. július 11-én, tehát pont holnap lesz az évfordulója, akkor halt meg 34 évesen. A mai Szlovákiához tartozó Vitkócon született, nemesi családban, édesapja katonatiszt volt, pozsonyban tanult, majd átkerült Budapestre, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, Félárvaként nevelkedett, sokat szenvedett a szegénységtől, félreérthetőségtől, a magánytól, a betegségtől, visszavonhatat, viszonzatlan szerelem gyötrelmeitől. Fiatal emberként házi tanítóskodott, majd újságíró lett cizmusa ellentétben állt a Petőfi által bevezetett népi hanggal, és így revic két kozmopolitizmussal vádolták Budapesten halt meg. Most gyönyvértől hallom a versüket. Imakönyvem Aranykötési imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus ingben Glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét, lehajtom a betűkre főmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tabasz volt épp, a kedves ákác virágzott a ház előtt, a lemenő nap fénysugára reszketett ajkán zárt szemén. Apám ott állt a és velem együtt sírt, szegény. Hogy elmosódtak a betűk? Mi sárgák, s hopottak-e lapok? Rég volt, midőn ez ima még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt hajambul egy kevés. Aranyos akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja, emi egy szentnek vízna képes egy régi halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet, sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az úrimádságát ütön fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyít a kínhoz a te imád, Ó, Jézusom, imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom, legyen a te akaratod. Föl nem panaszom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, súly mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem, megalázva idegen közt éltem én, de azt a régi ima könyvet és emléked Szentül őrizém Most egy másik revicski vers Az ajtót szeretnék becsuknánk Elnézést kérek, mert a A mexikai kollégák is Zajos Ö, Következő revicski verset Hallják a címet Isten Kinek porszem minélkünk egy világ, s egy rebbenés határ az időnek. Ki ami ember agyban mirjád, nem olvasod, mert semmiség előtted. Ki búborék gyanánt elfújhatod, mit összehortak népek századok, minden fűszálban érezlek, de elmém nem bír felfogni, megnevezni nyelvén. Kit megtagad a léha kétkedő, te adtál ismeretlen ismerős te te földi szóval nem nevezhető szívünkbe álmot, eszmét agyvelünkbe Magát tagadja meg, ki megtagad, mint a napot, a fényt, a szint, a vak. A porfiához más nem élik itten, mint hogy te benned megnyugodva higgyen. Ki oda tűzted a közös napot, sugárzó lényed egy parányi képpen, ki hangodat majd zúgva hallatod, majd édes összhang bájos zengzetében, ki, hogy megszűnjünk élni, rendeled, de hogy meghaljunk, mégsem engeded. Ki ezt a bölcs világrendet behoztad, megértni vágyó elmém összeroskad. A tudomány, az emberbölcsesség, hadd fejtegesse millió csodáid. Nyugodtan nézed újabb bábelét, amelyen át egedbe nézni áhit. Engem tűnődött volt-e kezdeted időnek vége, hogy mikor lehet, érzése elfog a parányiságnak, és leborulva, térdemen imádlak. És erősebb jövőt, harmatos rónán, gazdag legelőt, s legyen boldog a a Casey Entry terrel kapcsolatban sok embert elháborodott, hogy ezt a nőt, aki, hát több mint gyereget, nem ítélte el a törvény, és az amerikai törvény következtében hát úgy van, hogy nem tudták rábizonyítani, hogy kitte. Most uh, Revicki Gyulának egy törvénybetűje című versét szeretném felolvasni, és ha a hallgatók hallgatják, akkor rájönnek arra, hogy miért mondtam az elején ezt az amerikai Törvénybetűje Nagyköröse kecskeméte nem emlékezem már a névre Bölcs határzat alakjában kimondott a hajdanában Elcsípni a gazt előbb kell, csak azután köthető fel Vala pedig a vidéknek három egész vármegyének réme akkor Csóka Péter Ölt rabolva nappal éjjel, de más ember sose bántott, csak ha zsidó vagy ha sváb volt de ha zsidó vagy ha német, ahol ő volt arra tévedt, sokkal jobb lett volna néki nem születni, nem is élni, azt megölte, kirabolta, úgy a pokolva. Hajszolták is a zsandárok, nem volt sárda, fészer, árok, ahol mindent tűvét éve téve leltek von hűt helyére. Mert ügyes voltak az ember, de megjárta mégis egyszer. Az útszélen álba kémle leskelődik csókapéter egy temérdek vén batárra, dicett töcög a nagy sárba. Abban ül egy úri utas. Annak lesz most helyre nem ulas. Köcsök alap a fejében, Hosszus lengva leng a szélben, A köpenye csopa gallér. Noha ez nem sváb gallér, Akkor csóta sem a csók, Akit betyárnak mondanóta. A batár az őszi ködben Csetlik, botlik, kikizökken, hat az ostor, váltik, Szegény kétló, alig mászik, Nem is mászik többet az már, Rablókézben van a kantár. Villan a cső, villan újra, Kocsis, gazda rogy az útra, fénylik a sár vérgi csóka péter, mond nyugodtan, az ördög már a te gazdát, tisztelem az öreg anyát. De, amint rogy, de amint fogy, szemével az élet a gavalér ősi szipkot száz szót özönnel a betyárra, s kitör, Isten bocsás, cipra huszár káromkodás, kővé mered iszonyúan küzd magába. Szóljon az Úr, hát nem német. A haldokló szeme réved, német volt az öreg apád, s nem hallani már több szavát. Csóka Péter, hogy mit érzett, arról ember nem beszélhet, cifraszőrét odavágja, fegyverét le, és le a sárba, s fut rohanva, szégyenkezve, csak ő tudja, hova, merre, a városba, hogy beére, ment a törvény elejébe, ott megáll a katonásom. Embert öltem, kiremássan, s mert, mivel, hogy magyar ember idejött,ek kössenök fel. Lőn bírónak nagy haragja, te vagy az a gaz haramja. A hollók régrá lehűltek, lakomára ma ülnek, s háromhajdu futva vágtat összehívni a bírákat. Ült tanácsot a törvényszék, elítélni semmi kétség, ha egy bíró fel nem állna, a külföldet is bejárta, s bírótársát végigmérve nem kezdene így beszédbe. Törvényt hozni és megszegni, tudjátok-e, társak, ez mi? Vagy törvényünk nincs -e róla, mert nem hozta senki szóba, elcsípni a gazd előbb kell, csak azután köthető fel. Összenéz a bölcsbíróság, amit ez mond, önbohóság, aki nincs elfogva, véli, nem lehet azt elítélni. Elcsípni a gazd előbb kell, csak azután köthető fel. Szent a törvény, a betűjét, Más se csőri, ők se csűriék. Maguk hoztak róla törvényt, se betyár most eljön önként, hogy kössék fel, no nem így van. Törvény búnyol csóka nyíltan, a bíróság feje mostan szívja csókát átkozottan. Hordel magad, annyit mondok, s belőlünk ne üsz bolondot, de jegyezd meg hegyke csóka, maradám még akasztófa. Csóka Péter ámul, bámul, jól érted, te nem konálkul. Furcsaságot sokat látott, Magyar zsidó, Pátorsvágot, de ilyet még, így feletti furcsa törvényt nem kipázott. Maradám még számotokra, nem sokára csak ezt mondja, de gulyosdi Csóka Péter nem játszik így bambanéppel, és el is tűnt úgy azóta, hogy nem jött még hírse róla, és azóta kecskeméten körös szívni on és azóta kecskemétet körösön felhozni vétek mert azt fogja egy a másra, hogy a törvényt ő csinálta. Mindebből, hogy mi a móka, rabló volt-e, illet lehet-e az magyar város, mert bolondul így határoz, e fölött én nem vitázok. Döntsék el a klónikások. Do jorokatru ya lel te ham sivala cende shen gojos ngekel We are Kedves hallgatóink, az idő nagyon eljárt, úgyhogy sajnos nem maradt sok idő, hogy kandókálmáról megemlékezzünk, de szeretném elmondani, hogy a világon ő használta először az elektromos áramot a mozdonyoknak a e, von, e, energiájára, és... E, Többféle rendszert próbált ki, végül is a fázis váltós próba mozdony üzemi eredményei alapján a Máva-Budapest-Hegyes-Halon közötti fővonalat 29-ben építette, és róla elnevezett villanymozdonyt használták. De a műsorunk végén szeretném bejelenteni, hogy 25. 9-én, pénteken este a katolikus templom alsó termében egy nagyon érdekes előadás lesz. Egy magyarországi teológus professzor fog beszélni Liszt Ferenc abbéizmusáról, tehát hogy mi, mi, mennyire kapcsolódott ő a, az abbé hivatásához. És... Most búcsúzunk, és végül szeretném, most már nincs is idő erre, de még van két perc, addig Bilicsi Tivadar, akinek a halálának évfordulója van, tőle még egy rövid részletet játszok le, és aztán jön a következő spanyol adás. Kedves hallgatóink, viszont látásra. Búcsosít. Jó hetet kívánunk, viszont látásra jövő héten. Viszont hallásra. Jövő. Viszont hallásra mind a ketten jövünk jövő héten. Igen, úgyhogy aztán. Szegények. az életünk nem volna vásáli lép, az éveink tart a regények. Mi kacak írunk a könnyű mosolj, az életből semmit sem vár.